Частина 4. Я би з великим задоволенням подався додому, але віра поволокла мене до Вавілону, щоб за кавою витверзитись. Не могла ж вона в такому стані заявитися додому. «Навіщо ти не поїв мене?» – дорікала мені. «А я вічливо відповідав, що це їй тільки здається, що вона зовсім не п'яна, а насправді твереза» про що свідчать правильно побудовані складні речення і вживання іншумовних слів, значення яких я не знаю і знати не хочу. Щойно ми сіли за столик, як до нас приєднався Андрон з черговою кралею і радісно повідомив, що вони женяться. Краля серця була худа, як трясця, мала лисячий писочок і надива вузькі вуста». Я хотів було поцікавитися, невже він втратив надію знайти ще щось страшніше, але стримався. «Ти знову виграв», – сказав я. Андрон розсміявся, підморгуючи мені по-змовницькому, а краля здивовано запитала, що саме він виграв. «П'ять баксів», – пояснив я. «За що?» «Ми заклалися, хто скоріше одружиться». Андрон знову втішено засміявся, не перестаючи мені моргати і корчити кумедні гримаси. Віра з філософським виглядом водила пальчиком по столу, аж врешті перепросилася, повідомивши, що їй треба вийти. Краля згадала теж про свої потреби і набилася їй у товариство. Класна теличка, сказав я якомога серйозніше. Перестань. Ти нічого не розумієш. Вона донька ректора. А. Ага. От тобі а. Ага". Там такі бабулі, що хо-хо, а з мармизи нам воду не пити. Ну, тоді зрозуміло. Між іншим, у неї є старша сестра, неодружена. й цілка? Мурово. І така сама красуня? Я б сказав, навіть трішки симпатичніша. Нафіга тобі ці писані сикси, щоб потім гарувати на неї все життя? «Я тебе познайомлю зі сестрою. Татуню вже кожній з них подарував по кам'яниці з усіма прибамбасами і з опелем на додачу. Буде жити, як у Мармуляді. Можливо, це якраз те, про що я мрію. Ну, ти ж не дурень. Ти ж розумієш. Тобі ж, як письменникові, хочеться чого? Ідеальних умов для творчості, так? Ну, от». Про кращі умови для творчості, ніж бути зятем ректора, нема чого мріяти. У шлюбну подорож їдемо на Кіпр. Отже, якщо швиденько її обкрутиш, поїдемо разом. Давай, вирішуй. Скільки її сестрі років? Двадцять п'ять. Чудовий вік для того, щоб заарканити. З такими дівицями все дуже просто. У них усі антени вже працюють в одному єдиному напрямку – негайно вийти заміж. Бо коли гепне 26, планка падає. Починається депресія, з'являються ідеї заглибитися в науку, у бізнес, робити кар'єру і так далі. Завернути їх назад до ідеї затижного сімейного кубельця і щасливого материнства з кожним наступним роком уже надто важко. Але в оцей період можна брати їх голими руками. Отак От підходиш і береш. Я не розумію, що ти знаходиш у тих пацанках. Я давно вже в них розчарувався В цей момент повернулися наші панни Вони, вочевидь, теж знайшли якусь тему для розмови І втаємничено хіхікали Ми ще перекинулися кількома пустопорожніми фразами І Андрон відвалив, пригортаючи кралю Віра провела їх таким сміхотливим поглядом Що я запитав, чого ти тішишся? Мені смішно з Андрона І що ж там смішного? А нікому не скажеш? Ні. Ну, він же ж думає, що вона від нього в захваті. А хіба ні? Вона й не збирається за нього виходити. Вона не така дурна, щоб не розуміти, що саме Андрона в ній цікавить. Он як? Він тобі часом не розповідав про її сестру? Хм, щось там розповідав. Про те, що вона аж пищить, так хоче заміж? Так. Про кам'яницю і опель? Мгм. «Може, навіть пропонував познайомити?» «Ну, пропонував. А ти що? «Нічого. Не вірю». «Не вір. Ну, гаразд. У неї нема сестри. Вона її вигадала. Показала йому фотографію своєї подруги і спитала, чи в нього нема для неї кавалера. Навіщо це їй? Щоб самій познайомитися?» «Невже не зрозуміла». Вона Андрона використовує винятково з однією метою – мати когось, хто буде виводити її в люди. Сам розумієш, дівчина після закінчення навчання випадає з тусівки. Хата, робота, хата, робота. І це вона тобі перший зустрічній усе так вибукала? По-перше, ми з нею зналися раніше. Наші батьки давно товаришують. «Стривай, стривай, ти кажеш, що ви зналися раніше?» але ж коли вони підсіли, і Андрон нас знайомив...» «Ми вдали, що вперше бачимося. Це тому, що вона встигла мені підморгнути. Ну от, а по-друге, вона почала розмову з того, що поцікавилася, які в нас із тобою стосунки. І що ти їй сказала?» «Та я що чула від тебе?» «Що саме?» «Що в нас палке кохання. Щось не так?» «Ні, все нормально.» Тобто, якого дідька їй знати про наші стосунки? Можливо, вона хотіла знати, чи не можна тебе закатрити. Бідний Андрон. Я відчував, що мушу конче випити. Я підійшов до бару, зробив замовлення і, роззираючись, помітив Зеника. Він сидів за столиком, втупившись у порожню чарку так, мов би ось-ось мало статися чудо, і чарка сама собою наповниться горілкою. Я з я дивився на нього і не міг второпати, чому на його обличчі відбився такий вселенський смуток, ніби його щойно звільнили з китайської тюрми. Я вирішив його розвеселити і кивнув одному знайомому. А коли той підійшов, попрохав його сісти у Зеника за спиною і затіяти з ним коротку розмову. Мовляв, як справи, таке інше. А я за той час підміняю порожню чарку повну. Знайомий охоче погодився на мою затію, а я замовив у бармена повну чарку горілки. Як тільки Зенек відвернувся, я тихенько замінив чарки. Потім сперся на шинквас, чекаючи, поки бармен приготує морозиво, каву і відкоркує шампанське. У півока я стежив за Зенеком. О, треба було бачити його обличчя, коли він помітив повну чарку. Він навіть струснув головою, а потім знаєте, що зробив? Нахилився до чарки так, що мало носом начеркнув, і уважно її обстежив. Після цього вструмив у неї пальця і облизав. Горілка! Радість осяяла його обличчя. Виявляється, чуда так і бувають. Він узяв чарку, вихилив її з проникливим почуттям самоповаги, а тоді переможним поглядом обвів усю залу. Коли він побачив самотню віру за столиком, його лікті на мить піднялися, і він уже мав намір встати, але якесь внутрішнє чуття підказало, що поспішати не варто, і краще завершити повний огляд кнайпи. Це було слушно, бо, помітивши біля бару мене, він знову опустив лікті на стіл. Але тільки на хвильку. Наступної миті він уже прямував до мене з таким самим похоронним виглядом, як і раніше».